Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alamin wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola Muhammed wa ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallam a t-sliman kathira Allahu nama dhu urafa l-ndrojim wa t-npeti ndim dhafali akurquim lavdatat bëkimet Allahot qofshmi Muhammeden sallallahu alaihi wa s-sallam mifamilneti shokr dha tajrda qindyekin rrugën e tyre dhe ndinë në fundit të kësaj bote. Të në rrëzër besëntarë, në takimin e kaluarë kemi hapër një tem e së lërër e leshë të stajt në dojë vazhjimësi e temeve të kaluara, ku më herë të kemi folë për udhëzimin dhe sa ka në vënjëriu për këtë udhëzim dhe si a rrët udhëzimi e pyqje të tjera që i mundu të japim përgjigje. Pase kemi vazhduar të flasën për adhurimin. Dhe në takim në kaluar kemi folur rrëth kuptimit të adhurimit. Qka është adhurimin? Si e definon islami adhurimin? Dhe kemi thënë se adhurimin është një aktivitet shumë ma i për gjithë shumë, shumë ma aktiv njët në besimtarit, se të kufizuhet në disa ritualet saktuara. është e vërtetë se adhurim është namazi, është adhurim e gjërimi, adhurim është sadakaja, adhurim është haji, zekati, e kësë marat, mirë po është gabimi ma të kufizuhet adhurimi vetëm në këto adhurime, apo edhe në disat e tjera. Dhe kemi thënë se adhurim është gjda aktivitet, përvërsishtë besimtarja e bëmë përmes fjallëve të ti, përmes bindjeve të ti, përmes vepreve të ti, e që me këtë synën kënefsinë Allahutë më nukë, synën të përfil një urdën të Allahut, synën të përfil një dispozit dhe regullët fetare që Allah është i knashu me te, qka do që ajë bënë në këtë aspekt, logaritit adhurim. Dhe gjithashtë dhe brektisja pumet caktuara, fjallet caktuara është adhurim. Meqet kuptim gjithpërshërt e adhurimit, besimtari ka mundësi që të rjetën e tij ta organizon në frymën e këtij adhurimi. Dhe në momentin kur ai organizon jetën ti e tij në frymën e këtij kuptimi të këtij adhurimi, atëherë padyshëm se e realizon me këtë atë qëllimin e krijimit të tij, sikur që Allahu ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njërzit dhe para kësaj gjenet nuk i kam krijuar për çfarë? Për të, të adhuruar. Ndë vetëm e këtë kuptim gjithë përshër të adhurimit, e kuptojnë qëllimin e krimit dhe e luajmë rolin tonë që Allah gjelloha në kanë ngarkuar me te. Pas të i sëqarimi dhe pas të i shpjegimi, vje pjytja se pse është adhurimi? E kuptuam qëka është, po pse duhet më adhrua Allah në të bare këtala? Ne e kemë përmend edhe në takim në kaluar se nga kuptimit elementarët të adhurimit është se ne si besimtar adhurim vetëm Allahën nuk i bëjmë ati shak në adhurim nuk është i njashëm asë kush me te pra ndaj ne vetëm Allahën e adhurim dhe gjithashtu nga kuptimit themelurit të adhurimit është se ne Allahën e adhurim si pas asaj që ne kam su Allahu të vare këtala dhe ne Allahën e adhurim jo përshka kësa i ka nëvoj për adhurim A përshka këse, ne kemë në i pekaturim. E në që përsa Allahu s'ka në i për adurim, përse ne ka obliguar të adurim. Këpytje bëtë nga palë të nërëshme, e ngrinë si dilemë më huësit ateistët, por nga një e ka në si dilemë të saktuar dhe vetë besimtarët. Që që varsështë kush e kushe e ngrinë këtë dilemë, e ka dhe përgjigjen që i përshtatët nivellit e ti dhe bindjeve të ti. Mirë po, të ndërru Lëzërë nduha sa që të përbletë disa pika të përgjithë shme një përgjithje në këtë pytje të madhe. Që dënive të nështot bindja, ne të informohemi për arsyet e këtë adrujimi, por atë jetë përgjithje për ata që kanë dilema dhe kanë dyshime në këtë në këtë aspekt. Filëme shtë ndërruar Lëzërë Këtë qështë i duhet të kuptojmë Si pas asaj që e thëmë mëjële se Allahu thot O men shëkërë të inë nëma je shkuru lë nëfësi Ajë që falenëran e ka për veti O men këtër e ajë që muhanë nuk adurën Allahu është ghani, të inë rabbi ghani jun kerim Zot jam është i pavarun Nuk kanë nevoj për juve Ajë është bujarë Ajë ju jap juve, ju si jap një ati Dhe që shumë fërën e kërën, Allahu gjellë e lëra përmën, se nga amet e tjë është el ghani, el ghani në nënkuptan, ajë që nuk konoj prasken, nuk i duhet asë kush. Nga amet e lato është asë samet, e që e kimin sunë e li klasë, Allahu së samet, kul huve Allahu e had, Allahu së samet, thuaj Allahu është një, dhe Allahu është samet. Qëka është samet, një nga kuptimet kryesurët të amet e latoë, Të gjithë kanë nevoj për te Të gjith, gjithë Gjdo kryes Që existan Kanëve për Allah në të bare këtë ala Kërkojnë për ti Marrën për ti Dërsa i në kanëve për asken Në këa është bindje elementara Themelore Në rukëtimin ton Për të marrë përgjithë dhurën këtë pjutje E pse për Allah në të adhurojmë Në kuptimin Gjithë përshënës të adhurime që kemi cikë Në të akimin e kaluar Përëndaj, përgjigja mund tjetë të ashtë në dhe sopika. E para, të ndëruar, lasë i beshtë përë është se, në këtë që e gzistënë, në e gzistënsë, kreçke e gzistënë, e dim apo nuk e dim, e shohim apo nuk e shohim, e njohim apo nuk e njohim, kreçke e gzistënë, realishtë, mëndahat në, në dyjë. Ose krijes Ose krijues Krijes dhe krijues Doet t'i ndojnë kështë pozicionë Për t'kuptuar dhejtë pashtaj se ku jemi ne Allahu gjallë u ala kur iftan të korejshtë e mekës Pra dhërëm ju tha Em khuliku min gajri shein Em humul khalikun Em khalakus samawati wal ardhe bella ju kinun Allahu tha e mkulli këmë nga i rishaj a thuval u kryuan nga asgjeja thjeshtë rrasisht dolen pa mund shme s'ka rrasi në gjërat ma elementare në njetën të nuk beson në rrasi, ju jo në ka që komplikuara si krymi një rjut përndaj Allah u thot a u kryuan nga asgjeja, nga rrasia apo ata në kryuësit cila jeti cili në këtë përgjani asnjone E mkana kusë se me avati o lërdo Apo valë janë kryosit e qeve dhe tokës Jo së jemin atë, anë a kemi gjitë tokën Në a kemi gjitë qelë, në a kemi gjitë delin Gjithë e janë paraneve Do të tatë, nuk je kryosi Je kryesa Me që je kryesa Nuk je kryu rrasësht Ka një kryo që të ka kryu A i kryosit ka kryu Të në rozër në këtë form kash të përsosur në këtë form kash përkryer që, që domthon sa më tepër shkencëtarët thellohen në studimin e unit magnet në nga funksionimi i mrekullueshëm i njeriu të kësaj çani thejë të komplikuar që është ende objekt i studimeve i eksplorimeve shumë pak kanë arritur të zbulojnë nga njeriu sa koq ende po zbulu ky zot që këtë njerë ka kriju Shka mundëthimi për ta? Mundëthimi për e sësh i gjithdhishëm, apo se pa dituri nuk mund krijan? Për shambull, nëse e këthim në rafshë njërzor të ndrërëzër, a i që e ka bu këtë telefon? A i që e ka bu këtë telefon? A rrasësht duke hudhë dësane, i ka bu ama, apo i ka bu me dije? E ka ditë nëse këtë e vendosë këtë, nëse këtë formule bënë, e përdonë këtë efekt të programit, këtë aplikacion, a i kapo me dhije gjithë të senë që kapo, apo jam bërë nga mësë dhija, nuk din, i din se kaj që ka o telefoni, rastisht në garaj të i, i botë më le të sena, i ka dole telefoni. Cënë është përgjigje e për? E qartë është, ka qeni di shumë, i informuar, është ekspert, i nje punë shumë mirë, për ndekë kapo këtë pëjistje. Mërë gjithë që ka, gjithë që ka që ka gëzistan, që ne Rallësht, burën nga di e dikujt Burën nga, vijen nga Njëhurje e, e, e dikujt Në kondryshe Në kondryshe Merën në aspektin e shëndetsis Merën në aspektin e teknologjis Merën një farën dhe aspekti Atërë Kjo është regull dhe mon I pandryshu shumë E që i bje se Allahu gjelloha që e ka kry këtë njëri është med vërtet i gjithë dhishumë Med vërtet Jan shikoj njerëz me qindra e mira njerëz, që so e so sheku e sheku, janë duke e studiu njerin dhe vazhdimisht duke gjetë gjëra që po i mahnitin, si kanë ditë më herët apo. Apo, a është njeriu tërësisht i zbuluar? Jo. Absolutisht, jo. Nuk është. ka as me ka pjesë ku shkenca vet konstante as 10% nuk din për këtë çështje. Ku janë 90% të kësaj bote të panjohur? që njerë realë është, është misteri e ndë është këndësore. A e që ka kryu këtë njerë, këtë funksionë kështurë, pa dushëmë që është shumë i dishëm, shumë i dishëm, a po. Por, shtë kësaj, a e që ka kryu një rionë, në këtë formë, a e që ka kryu këtë tokë, këtë stabile, a shë ka? A e që ka kryu qejë të tokën, a është i fëqëshëm? Po është i gjithë fëqëshëm? është i gjithë nga se kush e bën topun, kush e bën qi? Po, kërza ka zbllu, kërza ka zbllu ligjin. Që përmes këtij ligji realisht mbahet kosmosi. Po ligji ka zbllu, ç'u shbën? Deri dikon. Mir po, mir po. Kush e ka kriju ligjin? Kush e mundson funksionimin e ligjit? Allahu te barekutallahu. Andaj e jetuçëshëm. Atë e jetuçëshëm. Atë e gjithdijshëm, atë e jetuçëshëm. Kur e shë këtë dunja që shë funksionan Dhe më thonë Gjithë shka Njëriut i e zhëdhen Në dispozicion Që tjeleson jet në ti E po Shë ka, anaduat Anaduat oksigeni Për me jetu Po, ka ball E ka dhonë zote po. Anaduat uj, e ka dhonë zote Anaduat kjo e ka dhonë zote Anaduat ushqime e ka dhonë zote Për ndaj tje e shë e këtë mshirë Në gjithaon që Allahu të barë e kotala Me te nga mshiran Nga begatan E kërgjitha këtë kemi për asyush i bje se Dhe me thonë Adruimin dhe Allahu të barë e kotala Ashtë për faktin se Aja është kryusi Aja është durusi Dhe ashtë normal është shumë normal është shumë e logikshme Që kryesa Të ketë një raport saktuar me kryusin e tjedër të ketë një lidhë me kryusin e vetë. Oshëtë normal, oshëtë normale. Po shamut të nërru dhe zëtërën, nësi në shamut të të tërën. Nëse, nëse i shojmë du njerës duke najtë, një pak maj vjetër një pak maj ri. I shojmë aq të ofërt me zveti, i shojmë aq lidhër me zveti, njerë e putë të të të tërën, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dy njerës nuk për din është pëse më rëvolë kjo pëse kjo i rio pja për dorën këtina e pëse kjo i vjetri për shambull ka qpe dën kjo tri qka kanë këta njerës dhuk? të sedin qka ka të i po ashe veprim të i po ashe reagim për së të kuptam këtë për për ndod nëse të thot bobe djallon, eh, e kuptuva po po? e për po normal është e për normal është që prindi me fëmjëri ti tjetë raporë dëshni që përse, qka erë suetën këtë dëshni, qka erë suetën këtë dhe primë këtë afri, qka erë suetën lidhja me suetën e po. E po dhe lidhja në me Allah në gjelë lorë është lidhja e kryesis me kryusin, lidhja e përfituasit me duruesin, lidhja e kujdestarit me a që ka nëjë përkujdest, e po nëse qëka lidhja është me Allah në të pare këtana, atëherë, ti përullim e Allahot, ti bes Normal është, nuk është normal e kunder ta Nuk është normal e kunder ta Nuk është normal me e pon një i cili I shi argument e Allahot Përfiton nga begatit e Allahot Edhe zbeson e Allahot Qikë nuk është normal e Qikë është absurde, e jersë akashme Ndërsa, është shumë normal Nëse në lidhe, si kur së thash Normal është me pon një nën Dukë e përqafuni fmi të soj Normal është se nuna këtë e bën Baba këtë e bën është normal Nuk është normal me i pa prind Që nuk flasën me këmitet june A është normalë? Ti menin në rrasë për shembul Kalion dë njerëz A fër një, një tjetit Edhe sështë i kukën në tjetër Së flasën Ba bedjal Allah në arrujt Vla me vla Allah në arrujt Apo? Edhe me, Po normalë është u shtot është po. Vla me vla në së flet A normalë kja? Jo, kjo nuk e normalë Nuk është normale kjo gjendje në për familje që janë zbi raportet, madje nuk flasin prit me fëmijë, para më lavdhë me vëllezër, me motër nuk flasin. Nuk është kjo normale. Kjo gjendje është zakonshme, alarmante. Prandaj nuk është normale që lirë mos përbind Allahut. Nuk është normale. Kur gjendet që është zakon me diçka, ka kasktu këtë rebelim. Se normalisht robim na adhurojmë Allahun. Nuk është kjo normale. Prandaj nëse semtara që Allahun na adhurojmë, ndëmi normale. Ne po e bëjmë atë që është arsyshme, ne po e bëjmë atë që është nërmale. Në raport me zotëm, nga se lidhjo në malonë të barë e këtarë, lidhja e krijesis me krijuesin, lidhja e e, e e furnizuasit, e dhuruasit, me përfituasin e begative, është nërman që të prodhon këtë efekt të këti në nështërimi dhe të këti adurimi, është nërmala, është nërmala. Pastaj, nga arsyshje të të që nga natyra e ti ka nevoj që ka nevoj të beson është i kryua e tjilë ma djetë të nërëzë dhe sëtë në bastë të të dhënave të historijisë të antropologjisë, suimit njëriju të kështë në më ratë ka nërë në përfundim se edhe shkenstë të reshtë të spokrasit të reshtë se njëriju ka nevoj për besim edhe në duke kërkuar cilë është taj jan teknëriju ai nerv që e, e, e kërkon kët. Që besim pse, nga se ngasë gjatë historisë tonë, kjo është studiuar gjatë historisë. Për shembull, janë gjetë vendbanime që kanë ndërtuar shtëpi pa kulme, edhe shtëpi me kulme. Jan gjetë për shembull vendbanime që kanë pas teatër, edhe më që s kanë pas teatër. Kan dalluar civilizimet e kulturata. Mirë po, nuk kanë gjitë vendbanim që nuk ka pasë vendadhurimin. A kanë adhu idhuj, a zat, kërështë njëka tjetër, përshkak të ndërhyrëve të saktuara. Mirë po, nuk kanë gjitë vendbanim i cilin nuk e ka manifestuar në formë saktuar besimin, qepë me kuptu se, është nevoj e dëmës doshme që një ju kanë me e përbush vëndetimi e besim. E po mirë, kërë imit të këjë fakt, i pashmangëshëm, historik, që nësori njëri u që n Në kuadët të ofertave që i kemi përadurim, ku është në meritori përadurim? Te i ki ofertat. Kime aduru këtë, kime aduru këtë, kime më nështru këtë, kime kime oferta. Në këto oferta, fatketësështë që njerë i konkurojnë dhe i bëjnë shëkallatë e bare këtala me logikën tonë e si njerëi, me natushmërin tonë e si njerëi, ku i du t'i përgullësh? Meri, gjatë historishtë, Njerëku jam për ul. Dikush është për ulë idhë të skulptura nga dora e tij. Dikush është për ulë dillet, dikush hanës, dikush hyeve. Dikush sot epësit ti, të tij, kujtës i përulet. Çka të lyp epshi ai, më herë duhet më zbatuhë, duhet më pëlqeu. A është rregull, nuk ka rregull. Ai këtu nuk e shikojnë fara. Ai shikojnë të përmbush kërkesa fara. Pandi Allahu jallahu ala këtë nënstrim të verbër, jo racional të epshit e quajnë Allahu Zot. Na fara e faraajte të me një tëka dhe i lehehu hava Allah o tha a kipat që e ka marr epshin për zët edhe epshin adhurohet nga të sënëmja përmbush kërkesat dyku shë adhuro në kafsh e loj loj forma të deformimit në besim në kuadet të kësoj eferte qka është aja që njëri në tëshme pranë zoti pra ndaj ne Allah në adhurojmë nga është meritor për adhurojmë e ne kem nevoj. Prandaj ne e përmbushim nevojën tonë për adhyrim duke ia ja kushtuar kategorimat që është i vetmi që meriton. Dhe kjo është funksionimi racional, një si ja i logjikshëm që Islami na jep. Të vëzojmë këtë logjikshmëri, njëri, më u nështru me adhuru si Zot, për shembull, për shembull një kafshë që pse ajo e përfiton. Çmurrësh? Çysh ki mundsi me urinë kafsh apo që përstoja merr çumshën? Ose një kafshë me tetë hip? Një kafështë nuk din, ti e mërë të rjekë, nuk din, ti e ushen, nëse nuk elshën nga vendi kur rrën lopa ose kallë ose këllikot, a i ngordë, nuk mund me majtë vetë në vetë, a i është absurdin me konke zoti, përëndaj, Ibrahimi Alessandrë, kërkaran diskutim me atë në mrudin, mretin zlumqarë, së di ka kuptu se, Një prejme e se më është hudhë në zjarë dhe se ka djekë zjarë. Në thyrma një këtë njeri, se qa këtë njeri kësto, se në mru di ka pretendu se ajë është zotin, si faraoni. Forënë, këtë onim zotin këto. Mukë këni me madhuru, mukë këni i bezu. Qka të thamone, mirë është. Qka sën pëlqenë, mukë keqë është. Parëmëna, kur pushtetari e vendosë shijen e ti besim për njerës. Parëmëna. Hara me kënim me onqë, s'mus përmakona. Para nuk kët kët arrogancë, kët, kët diktaturë. Në namrud e ka thënë Ibrahimin Allahu më ka thonë: Kush ka kthu ty? Ku ka kthu Allahu? Kush është Zoti? Ka thonë Zoti jam është ai që yuhyi wa yumit. Ai që edhe t'i jap jetën, edhe t'i merr jetën. Kush t'i jap jetën? Kush bën, kush krijon? Allahu Kus ta sildekën, Allahu që në ndëvojnë A i ka tentu me e bo një farloj Mashtrimi, për më kanë Së morsh me i brejim në e samë Ka dhënë vë e në uhi ju e umit Pa e dhënë e qështu I ka, ka manë dë rëpë të shkretë burguësën Një e ka lëshu, një e kamit, ka mitë për për. ka përshëllën e për në gjallë e për Parëmëna Zullumën e ti Ka dhënë me e kontrabanduë si vlerë Ka një e qështu Të ndëtujnë padrecine t'yna, ignorancë t'yna, dhune t'yna me nashitë se i vlerë. E, vler. e atër i breme sënë, kërë ka pon nivel në ti katastrofal, nivelli olë shumë, ka kalu në dimenjën të të të dikëonë, Fë inë Allahë ja, eti bi shëmë si minë el-mashrik, fë ati biha minë el-mëgrib, fë buhit e ledhi kefar. Atër i breme sënë, tha, zutë jam është, a i cili, e bje në dilim nga lindja që nga përëndimi. Ditë për ditë, petë që ka kryo Allah, që është të dilim që të u dhe ka. E në nësi e zote, ndreja u dhen, dindja, dhe. Ti bërë pe përëndimi në lindja. Ka buhit, i hape sy, u shtangë, që me thonë tash? E po, përlaj, që është më në konë të zote? Në dhe në gjume, që më konë të zote të qiflejën? Që është më në konë? A dhe nga gjithë dhe ditë, Me, me, me, me, me, me dhjetë rarë gjaditës E kënojmë aje të të kursin Namazin tonë, jashtë namazin tonë Qëka thime aty? La te huduhu sinë atun Zotin ton që ne jadrojmë Se kap koti azgjumi Na e birë një zëtë tjetër që se kap koti azgjumi Na se dhikon që nuk des Bire një dhikon Së më unë është me gjithë Për e psa la unë adrojmë Për shka këse e meritanë veç Jo ma teper Kjo është për tjetë dhikë Për çka s'e Allahu meriton, do nuk e meriton kët adhurim, kët nënshtrim, kët përulje askur pas Allahut. Magjinit i kanë. Nuk gjen askush as minimumin e standardeve nuk i pëlqejnë, absolutisht. Është shumë i varfër, është shumë i vobekt, është shumë i dapt. Prandaj natrim Allahun të varëtoh për çka s'e Allahu meriton. Dhe përkëthimi la ilaha illa Allah, që nuk kupton se nuk meriton të adurohet me drejt askur pas Allahut. S'ka Së me ritanë asë kërshë pasë Allahot. Kërshë në koftaj? Adhurimin nuk e ja për maskujtë pasë Allahot. Gësë ta e me ritanë. Për ndaj, nga rësujet që nga bëjnë neve me adhrua Allah në gjëllë në orashtë, lidhje e me Allahon. Lidhje e krezë me kriusin. Lidhje e furnizuasit me përfituasit. Kë lidhje nga banë që me adhru. Së është funksionim normali këse lidhje adhurime. Si kur sësit e shambujt. Po Allah u gjelë dhe ola e meritant të adorojmë dhe më përmbyllet të apërmenit të këtë qështjet të në vëzër se karë koha e zonit nga rësujet që Allah në adorojmë është edhe faktisë se përfundimi jonë përfundimi jonë në varën nga adorimi Allah të varë këtale andaj në shpresojnë përmesë adorimit në shpëblim dhe kemi frik nga denimi dhe mbrojnë nga denimin përmesë adorimit për andaj Frika dhe shpresa realisht funksionojnë për mes adhurimin dhe Allah të, të barë këtëra. Nuk ka mundësi me shpresu në shplim të Allah të padhurim. Nuk ka mundësi me më mëmbrojnë nga dinim e Allah të padhurim. Për, për ndaj ne shpresujmë realisht për shkak të adhurimit. Dhe largujmë nga vetja në dinimin se kemi frik për Allah të barë këtëra për mes adhurimit. Dhe kjo është aqe nga plësëneve, frika dhe shpresa. Po për këtë arsye ne Allahun xelolon xherë durim, jashtë ne besojmë se do të japim llogari për Allah të mënduar. E shumë arsye tjetra që rast koha nuk po na lënë më përmang, po për të, të vazhdojmë inshallah me këtë çështje prap, për shkak të rëndësisë e koadh të kuptimit të drejtë që duhet ta kemi për durimin, që çdo veprim i yoni i cili vetë në xherë durimit realisht të ndëllosur tet i përshtat me bindje, tet i përshtat me arsyëshmëri, pse Allahun xelolon e adhurim. Ju me bindje të verbër Jo, na nuk, na, nuk, nuk, nuk ka në islam pasim të verber, të pa logik shumë, s'ka kështu. Ka kështo, ko bindje, ka racionalitet, ka logik, si kështu i përmendë, disën nga to e shumë e shumë të njërë që mund të përmendërë. Allahu Gjallahu Ala vëftë adhruës të dhejnë të ti, në mundzovë që me këtë adhruëm të arim, dhe regjit e në altë në gjennet, e nëmbrojtë Allahu Gjallahu Ala për mes të adhruëm e nga gjithë fatke si, dhe fatkeci, dhenim dhe hedhrim i ti. Tëndrozëç ju informoi se sot kemi hapur edhe poshtë. Domethënë vendi për të fal, normalisht ë joën më të kompletuar për shkak se po kemi shumë probleme me ujin poshtë, jemi detyruar detyrimisht, domethënë jo me dëshirën tonë, me mbyll derisa të bëjmë një rregullim. Mirë po shkon, po anë kanëvojë për, shkonë, për, kanë për disë ndërhyrje, prandaj kush ka më të kom ose në art ose jashtë, për shkak të kës mund të shkoni poshtë të bushni klasa që janë përgatitur tash për namaz. Do të shpoblef Dva shdo i me e zvanë.